Ona hemen zuekin, kontu kontu kontari irratia. ikasle maiteok. Gaur bimia eta zazpiko ekainaren hogeita bia, egun berezi, berezia da seigarren mailakoentzat entzat. Ez horrela? Gaur, neska mutilok, umandi ikastolan egongo zareten azken eguna da. Azken goiza, gela egoteko, ikastolako pasabideetatik ibiltzeko azken orduak, eskai erakigo eta jaisteko azkena, Azken patio ordua, lagunekin hitz egiteko azken patioa. Jolasak egiteko azkena, futbol edo baski baloi azken partida. Gaurko irratsaioa zuentzat egin dugu, 6 garrein mailakoentzat. Zuengan pentsatzen eta zuei bihotsez eskainita. Hone honetan, irugarren, laugarren, bosgarren eta zeigarren mailakoak soilik entzuten arizarete irratxa hau. Ikastolako beste gela guztietan, txikien geletan, berandoago piztuko dugu irratia. Zeigarren maiako lagunen txanda da. Beraiek prestatu dituzte hainbat elkarrizketa, kanta, eta guri kontatzeko hainbat pasadizo. Kontu kontari irratiko mikrofonoak zuenak dira. Zeigarren maiakoenak. Bederatzi urte uman din. Bederatzi urte hauetan gertatu zaizkigun gauza kontatuko dizkizuegu. Denetik gertatu zaigu. Gauza tristea, gauza posgarria, gauza barregarriak, orain zaigarren mailan gaude, eta badirudi atzo izan zela ikastolako txikiena ginela. Denbora oso azkar pasatzen da. <totipasen> Ikastolatik irtengo gara eta alde batetik posa sentitzen dugu, baina beste batetik tristura. Poze ematen diguten gauzak hauek dira. Ingelezeko klaseak bukatu dira. Laster oporrak datoz eta klaseak amaitu. Ikastola aldatuko gara. Lagun geienak irailean lehenengo astean zuazara joango gara. Tristura ematen diguten gauzak hauen dira. Batzuk ikastetxe desberdinetara goaz orain artea handienak izan gara, baina hemendik aurrera institutuko txikienak izango gara. Txikitako pasadioa: Horain, zaigarren mailan dagoen mutil batek, txikiazenean, patioan, inurriak jaten zituen. <tose> <tose> Txikiaginenean, muki asko izaten zituen gure gelako batek, behin liburuaz ikindu zuen mukis. <tose> <tose> <tose> Laugarren mailan eiderrek txori bat ekarri zuen gelara, eta esaten zuen ez zuela egaz egiten, baina klase erdian, egan egiten hasi zen. <tose> batean jeraik estutzea sakarrontzira bota zuen. Laugarren mailako kontrol batean, ume batek berrogeitik ogeita oh, galdera ondo egin zituen eta zerrezegoen ez boligrafo bat apurtu eta bos pertsona zikindu zituen. Ara! Aitor film bat ikustenari ginela lokartu egin zen. Barrian egon ginenean ume batek pelutxe bat eraman zuen eta jolasten hasi ginen berarekin. Ba, gero lapurtu zioten. Ara! Iru urtekin jolasten eta lotan ematen genuen denboran dia. Pintxo, pintxo, guetxatxurra jatxat, pintxo, pintxo, bineizetxana juu. Ju? Eh? <tipu> Lehenengo mailan barriara joan ginen, eta hor, hortza garbitzen ari ginela, orain zeigarren mailan dagoen batek, ipurdia garbitu zuen ormaren kontra eta eskuaz lagunduta. <tipu> Behin ikastolatik ateratzean, ume baten ize bak, iobaren txamarraren poltsikoetan sisareak aurkitu zituen. Jantokiko orduan, julenek, aitorrek, andonik, anderrek eta eiderrek sartu genituelako. Har! Keparekin geudela plasttikako lan bat egiteko pegamentoaren bila joan ginen eta ara non pegamentuan hortak markatuta zeudela. Hirugarren mailan geudela ingeles irakarleak noeri zapatako takoiarekin buruan eman zion. Txikitan pentsatzen genuen ikastolako patioko gazaren txokoan sorgin bat bizi zela eta belduran handi ematen zigun. Ha, ha, ha, ha, ha, naiz, eta jango zaituzteet, Bosgarren mailan gehunde latxori batek lehioaren kontra jozuen eta gero patio orduan lurperatu genuen. <hazurra> Guk amaitu dugu pasadizoekin. Orain txiko zaituzte gu elkarrizketak entxuten. Hona hemen, Marisolik, Epari, Arantzari eta Idoiari egindako elkarrizketak. Kaizo, Marisol, gogoratxin alzara gutaz, aldituzu aldituzugora izenak? Nola ez ba? Gerai, Pablo, Eider García de la Torre, Eider Billa, Urko eta Noe. Txikiak ginen ean, zintxoak ginen? Bai. Txintzo txintzoak, bueno, batzutan hmm, gora berak egon ziren, baina, bueno, ondo, oso txintzoak. Zer gora txinduzu gutxikiak ginen urtetaz? Ba oso gustora egon ginen, eh, ondo pasatzen genuela hor, bai gelan, txokoetan jolasten, plastika txokoa, gero koltson eta gelan, gora eta bera, saltoak ematen. Eta baita ere txangoetan, egiten genituen txangoetan. Zenbat urte dara matxazu ikastolan? Ba hau da ama bigarren ikasturtea, hemen ikastolan. Bera zu esarete bigarren txanda, nire bigarren txandakoak. Azkaldatu al gara urtegoetan? Ba fisikoki nabaria da, eh? altu-altuak, polit-politak, Sartu zinetenean oso txikiak, 3 urteko gelen sartzeko, ba urte edo batzuk oraindik bi urte eta orain bueno, eta pentsatzen du ja bueno, hori kanpotik, barrutia ja, bueno, bueno, asko eta asko aldatu. Goratzen galdu se egiten genuen ume batek utzetetzea suenea? Ba, momentu honetan edo beti egiten duguna zuen ama edo aitarekin prestatutako e, bizkotxoan kandela jarri, piztu, putzegin, abestut, abestu, berriro piztu, abestu, hitzali eta geroia, bahan eta pati Eskerrik Ezkerrik asko galderauek erantzuteagatik. Ondo pasa eta espero dugu hemen ikastolan urte gehiago gotea umei ondo pasatzen irakasteko. Baita zuei ere... Eta espero dut omandi barru-barruan eramatea eta abeintzat, irakasle batzu batzutan, eh, gogoratzeaz. Mil esker. Gu segarrena gelako neska motila gara eta gure esateko prestatu dugu pigna iztaldeko musika da, eta izen murua zuen txat, ea guztatzen zaizuen. <gülüyor> hitza horrela izan behar da momentu hauek ez ditu guinio izastuko oso ondo pasatu du gulako oso errazada pentsatxean aratzalde batean elkartuko garena zer modu zaude oso ondo nabit baina gu horak Ementik gana iban jagur batekin ondo Pasatu eta musu bat zuen txatagun Ondo pasatu eta irakas lehen txat Musuak eta bezarkadak ere zuen txat Akera izatea da Eta, egin el kartxelko horrela berriro Lehen bezala egotea Zepena, gazuek berri joez ikustean Ez dugu, hemen di joan nahi baina burbatekin ondo Pasatu eta musu bat zuen txaltabu Ondo pasatu eta irakazatu la kere Muzu entzatagu, ondo eta irakaz lehen txat, musuak eta bezarkadak ere. Egu, emendioan nahi baina gurbatekin ondo pasatu eta musu batzu entzatagu, ondo pasatu eta irakaz lehen txat, musuak bezarka eta, musu eta bezarkadak Garren maiako neskamutillak, hainbat urte hemen, egon ondoren, agur izateko unea zaigu. Jan baino lehen, esango dizuegu zen izan diren irteerarik aipagarrienak, sobron eta Donostia. Ez ditugu aztuko lagunak, lagun oberenak izan direlako. Guko ondo pasatu dugu urte hauetan, eta espero dugu txikiek eta ezain txikiak direnek guk bezain ondo pasatzea. Eta espero dugu zuek irakasleak inoiz esaldatzea agur eta ondo pasa. Keixorantza, zormoduz? Ondo primeran eta zuek hemen aurrean ikusita, benetan obeto. Egunon Ikerruiz, egunon Ikerbejarano, egunon Ana eta egunon Jeiza. Gogoratzen altsalara gurekin zaudenean. Nola ez, behira, atzogo izan ere. Egunero egunero ikusten zaituzte danean, beti gogoratzen naiz txigitako gauzekin zebakoitzak, zoetariko bakoitza dauka anedot tabapaino gehiago niretzat, bai. Janzterrat asko gogoratzen altzara, norka karri zuen? Ba, janzterra pentsatzen dut gure gelara, Hau da, nizuekin egonen txan, irurteko gelan, la urteko gelan eta bosturteko gelan. Esta, bahan zterra, la urteko gelan geundela, orain e, ingelen, soleiruko ingelezeko gelan geunden, eta ni pentsatzen dut, ekarri zuela Xabierrek. Xabierrek ekarri zuen, eta niri gustatu zitzaidan, ze polita iruditu zitzaidan, baina pentsatu nuen ui, eta hauegun erogarbitzeko, eta emendik ateratzeko, Belturtia nintzenez pentsatu zuen, bueno, bagian bizitazio bat egin dezala eta gero berriro etxerara mango dugu. Baina zuek 4 urtekin esan zenuten ezets. Gelan egon beartzela zuekin. Eta ez dakiko gogoratzen zareten, baina gurekin batera zegoen beste arantza bat, arantza hitzailea, eta arantza hitzaileak esan zuen, ni ere zuekin nago. Gelditu da dira ikastolan. Eta berak izan zuen, Ni duratuko naiz garbitzen, eta ateratzen, eta horrelako gauzak egiten. Eta horrela, angelitu zen. Eta janzterraren anedotak, mila. Bueno, batekin ez dakik gogoratuko zareten, baina eguneroko gauza zen. Amaikak laurden gutxitan edo, patiora atera baino lehenago, zuek han esatzen zineten, alfombra berdean, gogoratzen zarete alfombra berdean, eta goazten ginen, galletak banatzen. Zeman nahi dituzu, nik bat, nik bi. Eta momentu horretan, zue galieta jaten asten zinetenean, kili ateratzen genuen alfombra erdira. Eta ematen genuen geure medialuna. Hau da, galieta erdia ematen genuen berari. Eta bera erdian, txintxo-txintxo, gelitzen zan. Galieta hartu eta kras, kras, kras, kras, kras, kras, kras, kras, kras. Galieta bukatzen zuen pizpaz batean, bai? Horizan, egunerokoa. Beti lo egoten zan, baina momentu horretan esnatzen genuen galeta jateko. Eta beste badaukat, ez da agian zuek ezarete gogoratuko, baina urteko gogelan geundela, barriara eraman genuen gaua pasatzera. Biegunetako irtenaldia egin genuen, eta baimen askatu genuen baime, e, barrian, eta zantziguten baietz. Eta eraman genuen, eta gogoratzen naiz, Gawean, bueno, kostatu hitzaizuela hainbeste lukartzea, batek pitxa, bestea buruko mina, bestiak estula, bestea mukiak eta bapatean denok log gelditu sinetenean, bueno, leheran, ni ere log gelditu nintzan orduan. Eta bapatean goizeko seiretan edo entzunuen. Denok isiri-isiri zeundetela entzunuen. Sarata <gara> <gara> <gara> <gara> bat tesanuen baina nor dabil, baina zer da Ez natu nintzen isilisilik, eta urbildu nintzen kili utzi genuen apal baten gainean. Karo zeiretan bere ez natu zen, gurpil barroan sartu zen, eta raka, raka, raka, raka, raka, raka. Eta kuriozuena da, bene benetan esaten dizuet, kuriozuena da, nire urbildu nintzenean, gurpiletik atera zen, eta benetan jarri zen horrekia artean, neuri begira. Eta zan nion, lotan daude, eta isilikili kili. Dau duan, Berriro sartu nintzenean ean, nebre oean, entzu nuen, krak, krak, krak, krak, krak. Arzera, revisioan esnatu nintzen, da zan kanpora, hartu nuen eta pasiloratera nuen. Bueno, <gülüyor> daurekin zuek ezineten entera, baina bai, horrengo farregin nuen, ni garrik. Uste duzu eskolatu garela? Bueno, handitu zarete, hainbeste. Handitu zarete, hainbeste. Baina ni pentsatzen dut, bene-benetan, hiru e, irurtetan zuekin egonda nahiko ezagutzen zaitu zedala. Eta pentsatzen dut, jarraitzen duzuela berdinak izaten. Hau da, jaizazan e, gelako kantarina, ze grabazioak ere egiten genituen, eh, jaizarekin. <laughs> Ana txintxo-txintxoa ere, eh, ikera zira bat ean, oi, asko beldurtzen zen, ez da? Bai, baina txintxo-txintxoa, eta gunero, gunero, gunero, iker lauretan, patriotik etortzen ginenean, sartzen ginenean patiotik esaten zenuen, arantza, orain etxera ez da, berokiak ez ez da, berokiak ez ditugu kenduko ez <laughs> Bai, eta ikerbe jarano, ikerbe jarano, zuk, ematen zenuen, ba, gogoratzen zara, bosturteko gelan, dinosaurioen bilduma egiten ari zinen, eta beti etortzen zinen, dinosaurioaren deskriptzioak egiten. Zuhardura duna zinen ateratzen zinen bankora, Eta, claro, bakoitzak esan behar zuen, berak naiz zuena, momentu horretan, ba, ikerrek ematen zegoen, izuarezko leksioa, dinosaurioa zirelata eta, bai. Gogoratzenan zara, Iker Bejarano, Iker Ruiz eta Ion Molina beti basterpaten aurrean egoten zirela? Ui, Iker, ba, horrekin dies, naiz gogoratzen. Zer, badirudi hori ezatean, ba, beti zigortuta egoten zinetela, esta, ez da, ba, ez, Beti, baster batean zure horrekin gogoratzen zara? Ni gogoratzen naiz, baster batean, ne, baster batean nengoenean buelten baten nintxela eta Ikerruiz eta Ion Molina ere baster batean zeudela. Bori, ba, momento batzuetan, seguro baietz, ze, bueno, horrelakoa gertatuko ziren. Baina, generalean esan dezaket, benetan, izan zaretela oso ume txintxoak. Bai, bai, bai, bai. Eta jerairekin, jeraibaster batean, ba, bueno, hori beti, horrekin beti, horatu e, e, naiz, urteko gelan, korroan inoiz izan ez zertzen, hau da. Irailean eta urrian, hasieran kostatzen zitzaioen e, korroan zuekin batera ez zertzea, eta beti gelditzen zan, ate ondoan, anzarreran, eta zaten genion, jerai, torzeitez, hala, ez eri korroan, edo nahi baldin baduzu bankoan, nire ondoan, eta berak ezetzan, ate onduan egonezuela. Eta gaietan bainatzen genituenean, bau baino, orduan, duan, pixka bat hurbiltzen zen, baina berak bere burua ikusten zuenean neko urbiltze egoela korrotik, berriro galieta atu, tatatatatatatata. Atzera bontatzen zen eta angelitzen zen, ate onduan. Eta ez dakit nola, baina egun batean, ez dakit nola, baina korroan, ezerita agertu zen. Bai? Nor zen eur zena eta txarren, Hui, oberen eta txarren deno ondo. Momentu batzuetan, bueno, zeuen goraberak e, izango zen baina oberen eta txarren guzti-guztiok zineten oso e, oso txintxoak. Eta ez du bakarinik esaten, eh? hau da, gure gelara, etorri izan da, hainbat jende, pratikak egitera, euskara ikastera. Eta guzti-guzti-guztiek, guzti-guzti-guztiek esan dute, hau da, ikastolako, Ume baten ama ere egon zan pratikak egiten, Gaur egunean autzen degi batean dagoen, beste irakasle batere egonzan pratikk egiten. hainbat jende egon da. Beste bi urteko ume baten ama ere gure ikastolan guregelan egon zan pratikak egiten, eta guzti guzti guztiek gauza bera esan dute. Oso ume txintxoak izan zaretela eta hau da. Beti, errespetatu, errespetatu duzuela gure gelan zegoena. Hau da, inoiz zuen aotik ez dela atera. Ha, gu bakar bakarrik egingo dugu, arantzak esaten duena. Hau da, beti, errespetatu izan duzue gure gelara izan den pertsona. Eta beti, modu honean hartu duzue. Eta hori, ba, iru, lau eta urtekin eta urte askokin ere asko baloratzen da. Bai. Ni bentsat, oso arro sentitu zaina, izaina naiz zuekin, bai. Naga, naiago duzu gurekin egotea, ala orain duzun lana. Bueno, orain dudan lanakin ere, gustora nago, bai. Beste lan motaba da, eta guztora nago, ezberdina da. Baina, bai, zuekin, auda, edo orain egongo naizenekin, ba, agian igual ere, guztorago egongo naiz. Bai, guztora, egongo naiz. Dagian igual, gustorago. go. Eskerrik asko gude galderak erantzutagatik. Aio. Bueno, eta lehen esan didazuenean ia e, gogoratzen naizen e, zuekin, ba bueno, mm, eurie egiten duen bakoitzean askotan e, gogoratzen naiz. Zer, bosturteko gelan, egin genuen, ez dakik gogoratzen zareten, koreografia bat denok urtantak sinetela, Eta bai, urtantak zineten, eta urtantak itsasotik ateratzen ziren eta urtanta horiek elkartzen ziren beste urtanta batzuekin, binaka, irunaka, launaka eta gero hamaboz ginenez, eh, hodeia osatzen genuen eta gero hodei horrek berriro, eh, ura botatzen zuen laureak eta landariak eta ureztatzeko, hau da, eta hori benetan gustatzen zitzaien hainbeste, denok hodei bat osatzea. Eta bera Isokepa, zein izan da gureki pasaduzun momenturi lotxagarriena, eta honena? E, bueno, lotxagarri baino, desatxe gineak nuke. Batez ere jokera desegokiak ematen direnean gelan, izaten dira dezatxe ez? Eta honenak berriz da, bueno, patxadan jolasten ari ginean adibidez. Zein izan zen daien azerrara zizizu legoera? Portera dezegokiadira, batez ere azarretzen... Nautenak, ez da, e, umen harteko lizkarrak ematen direnean gela, adibidez? Azkaldatu al gara urtagoetan? Bueno, fisikoki bai aldatzen gara, ez? Baina nolabait bat mantentzen dugu. E, bai izaeran eta eta bai gorpuzkeran, ez da. E, baina bueno, aldatzen gara orduan, baina baina zain beste. Zer ikasi zenuen gurekin urtagoetan? Mm, baina, bueno, batez ere ikasi zenuen e, normera kontrolatzen ikastea, ez da? E, importantea da hori. Momentu txarra direnean, jakitea nola erantzun behar den, pasatu gabeen oski, baina bai erantzun gogorra emanez. ez. Gogoratzena, zara, zer gauza berez egin genuen zurekin azken urtean, antzerkiren bat edo txangoren bat? E, bueno, e, eguneroko lanak ditut gogoan ez, batez ere egunerokoak irakurtzen genituenean goizean goiz, eta baita baitan antzerkin artean txorimaluena, adibidez. Eta maitzeko, zenbat urtez pentsatu duzu ikastolan geratzea, joan zinen ez, eta berriro torrizaren Bueno, joan, joan, ias e, yes, ez nintzen joan, ikasten egon nintzen ez, eta nolabait anka bat ikastolan duen, praktika batzuk hemen egin nintu lako. Eta, bueno, zenbat urte jarraitzen editu den ikastolan ba ez dakitze aski, e, datoren urtean jarraituko dut, eta gero, gero ba, gero koak, bestik gabe. Ezker ikasko, kepa, gadera guetan gatik. Ezker ikasko zubai. Egun Idoia, zenbat urte dara matza zuikaztolan? Egunon, e, ba, bederatzi edo amarr urte dara hemen atemen, ziur ziurro ez dizute zango. Gogoratzen altsara gure izenetaz? E, ba, bai, zuen izenetaz, bai, haber, Ikerrua Jadano, Ikerruiz, Ana eta jaiza. Eta besten izenetaz ere, gogoratzen naiz, bai, batez ere ikusten bazaituztet. Zer goratzen du zugutaz? Ba talde ema joazen, oso berrjoa. E, nahiko naiko mugitua, kontutan izan baduzue lehenengo mailan sinetela soekinegon nintzenen. Eta lehenengo mailan ba, bueno, normalean ba hori, izaten sarete oso mugituak, berritzuak eta langilak ere bai, lehenengo mailan lan asko egiten da eta ba ez dakit, halako gozak. Esan gurekin egon zinenean pasatu zenituen momenturik onenak eta txarrenak? E, onenak eta txarrenak bereziki, ba ez dakit, baina zue gogoratzen duzu goizetan egoten ginean anexerita, batez ere hastelen goizetan dago gogoratzen duzu, eh? kontua kontatzen, ez duzue gogoratzen, katxiz, <laughs> Ba eta zuen asteburutako burutako gauzak eta kontatzen da, oie, momentu momentuz politak izaten ziren, bai, Eta batez ere batzu berritxoagoak ziren, horrentxo gogoratzen du bat oso zena, eta, bueno, ba, gauza asko kontatzen ziren, dasa ondo pasatzen zenuten, eta halako momentuak oso politak izaten ziren. Askola gundu diguzu, eskerrik asko? Bueno, eskerrik asko zuei, nitaz zu gogoratzen agatik eta suerte ona izan dezazuela seia baso aztezta, <risa> hori bai egiten zaidana niri arraroa, eh ezaten du ju haue badoa zea undiak diren ja meno <risa> irugarren laugarren mosgarren eta seigarren mailakoak orain arte zuek bakarrik egon zarete irratia entzuten Bada ordua ikastolako beste lagunek irratia entzun dezaten. Beraz, beharriz ere, gure irratiko melodia jarriko dugu. Beste lagunei, ongi etorria emateko. Ona hemen zuekin, kontu kontari irratia! gun nummantarrok? Baldakizu zue zer. Gaur, trampatxiki bat egin dugu. Badaramagu maggu, hainbat minutu, irratia piztuta, Baina ikastolako ikasle handien geletan bakarrik. Izan ere, seigarren mailako lagunentzat, gaur ikastolan egoteko azken eguna delako? Beno, De Zuentzat ere, azken eguna da, baina zuek, datorrenik asturtean bultatuko zarete uman dira. Zeigarren maiakoak ostera beste ikastetxe berrietara joango dira. Guztiok batera gaudela aprobetxatuz, guazen entzutera zeigarren mailakoek prestatu dizkiguten bertsoak. Ireki ezazue gelako atea, ondo entzuteko zeigarren mailakoen lagunena hotxak. Bai, bai, ireki ezazue atea. Irekitan daude ikastolako gela guztietako ateak. Ba, egon zaitezte lasai, isilik eta ondo eserita, aulkitik edo zaudeten tokitik mugitu gabe. Eta zuek, seigarrren mailak oneska mutilok, has zaitezte poliki-poliki eta lasai-lasai pasabidera irteten. Ikasi dituzuen bertsoak abestera. Ala, tira, irten zaitezte pasabidera. Eh e, e, tx, tx, tx, tx, tx, tx, gabe. Beste lasduzue jakingo, noiz abestu behar duzuen. Bitartez, eta seigarren mailakoei ehi pasabidera irteteko demora emanez, arte zenbatuko dugu. Baina, ez, zuek nahi duzuen bezala, eh? Es. hemen nire ondoan metronomoa daukat. Entzun. Beno, ba, entzuten duzuen zarata bakoitzarekin batera, zenbaki bat esan behar duzue. Hulertu handu zue? Tak, tak, tak. Zarata, bakoitzarekin batera, zenbaki bat, bat, bi, iru, ea, ea nola egiten dugun. Oso ondo, zeigarren maiakoak! Ba, orain, geletan zaudetenen txandada. Atera itzazue, azken egun hauetan ikasi dituzuen bertsoak, seigarren maiako lagunak agurtzeko. Aulkian ondo eserita, edo zaudeten tokian ondo eserita, bizkarra tente, sorbaldakatzera, prestalt zaudete, bat, bi eta iru it to the kin amaitu dugu gaurko erratsaio berezi hau. Humanditar guzti hori, ondo pasa, goiz honetan, eta ondo pasa oporretan, benetan ongin mereziak dituzue eta. Agur, hurrengo bat arte,